Dagens Popcorn, Cyborg och Cyborg 2. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Ja, två filmer på samma gång idag då. Yes! Och två eh, väldigt olika huvudrollsinnehavare. Eh, Min sagt men vi, vi tar det hela från början så tar vi st styckar upp det lite mer. Tycker jag känns bättre så att vi inte blandar ihop oss allt för mycket här. Let's start from the very beginning. Yes. Eh, och den första filmen vi ska prata om idag då är Cyborg från 1989 med Jean-Claude Van Damme. Mm. Intressant skådespelare på, på så sätt att han är väl kanske egentligen inte någon skådespelare. Eh, alltså, om man säger så här Jag <går> kan man säga det vad vi tyckte om filmen Nej men alltså, Vi satt och kollade på den här filmen Och något av det vi skojade om Medan vi såg den var att han kör samma uttryck och, Alltså vad alltså, han blir ledsen Om han blir stressad och han, blir arg, han går runt och ser Totalt superbesviken ut I hela ja, filmen <går> Vad som än händer Vad folk säga till honom och, eh, Jag tänker särskilt på en scen där den kvinnliga motskolespirskan eller hon Deborah Richter, eller? Eh, ja, det kan det nog vara, ja. Eh, och hon säger något så här uppfuntrande till honom till och med. Liksom, Jag gjorde det bra, eller vad så här. Och han ba, han säger inte ens sånt. Han bara tittar på henne med den här besvikna blicken. Och liksom, Jaha, och varför kunde inte du gjort mer? <här> <här> inte någon annan reaktion. Och det är så roligt. <här> Sen får man ju också... Jag tänker lite att det är en av mm. hans allra, allra första filmer Det är inte hans första som huvudalsinnehavare Utan det är väl snarare förmodligen Bloodsport tror jag Mm men det är roligt ändå. Eh, sen, sen kan jag tänka att han kanske har fått den här rollen på grund av lite andra kvaliteter. Alltså... <laughs> ja, det är ju inte direkt... Och, alltså, hans karaktär, han har inte särskilt mycket repliker. Nej. Och alltså, det, det här är verkligen en ren upp liksom, hämndfilm i princip. Mm. Eh, viss spoilervarning är väl bra att här i början också. Även om, egentligen spelar det inte särskilt stor roll för den här typen av filmer. <laughs> för här handlar det ju om action- Mm. helt och hållet och handlingen är väl ganska sekundär vilket på sätt och vis är lite synd men det kan vi komma tillbaka till senare. Men här är det ju bara ren action som gäller. Det är bara att ta reda på okej, okay, de, de här personerna är onda, de måste vi jaga efter. Och så <laughs> liksom. gör vi det. Ja. Eh, och som Cleveland hans karaktär heter Gibson Rickenbacker <laughs> kan vi börja reda ut. Eh, och ja. Vad ska man säga? Det, det är väldigt mycket, alltså någonstans så börjar ju alltihop med tillbakablickar alltså från hans det känns som att de har försökt att göra honom lite djup mm -hmm. eh, vilket är lite roligt också ja. <laughs> för att man tänker ändå såhär, alltså så här typ av film blir liksom inte riktigt det är inte så att man går in med alla känslor man har och så sitter man där och gråter eh, och då blir det liksom att det känns som att de verkligen ansträngt sig för att ge honom en Djup och en sorglig bakgrundshistoria. Och mm -hmm. så alltså, och så blir det nog lite sådär. Ja, jag vet inte. Det blir ganska. Lite platt då! Ja, det gör det. För att, och hela det här återblicken. Och kommer alltså det tänker jag att det är ju så för att man ska bygga upp. Och förstå hans hat mot den här huvudantagonisten Som ja. visste se vara the bad guy I hela filmen då Som liksom kommer tillbaka in i hans liv På något sätt och så ska han liksom eh, Få sin ultimata hem Sådär Men och det tror jag att anledningen att jag inte kunde ta de återblickarna på allvar. Det är hans gräsliga peruk. Ja, herregud vad han ser ut i den, de scenerna. Det, kan... det är inte klokt. Och det säger kanske en del av de scenerna också. Att man sitter mest och hänger upp sig på hans hår. Än vad som faktiskt händer. Mm. Eh, och sen så tror jag att han alltså, inte ens där... Verkar han särskilt lycklig Eller särskilt För man tänker att man skulle kolla, till, kolla tillbaka Och så skulle man liksom få se Hur han har varit en gång alltså ja. hur det liksom, Och så sådär hemska som hände Och hur det har förändrat honom Kanske Men han kör samma spelstil där mm -hmm. eh, Och så är det den här vackra tjejen Som han uppenbarligen bryr sig om På något sätt och så där Men inte ens henne är han liksom där jag vet inte Och då blir det nästan ännu roligare För att det blir sådär Men ja. Jag förstår vad du menar Absolut Det, det, det blir nästan lite mer sådär skrattretan Eller jag vet inte mm, Nej faktiskt. Och hon sitter där och klänger på honom Och det är sådär liksom Ja eh... oh. ah, Jag vet inte <laughs> Så det, det, det håller väl inte riktigt det gör inte det. Men sen skulle jag också säga att väldigt mycket av det som är den här filmens problem är själva skådespelarprestationerna. Och till en viss del kanske också regin. För man, man ser väldigt tydligt att de har försökt att göra någonting bra av detta med de, de små resurser de hade. Ganska uppenbarligen. För att Miljöerna har de verkligen lyckats med. Alltså ja. själva idén är ju att det är så här postapokalyps. Det är framtid långt fram där allting är förstört. Och de har verkligen letat fram massa sådana här övergivna industrilokaler och mm. sånt där. Och hela den biten köper jag verkligen. Alltså det är, stämningsmässigt så är det helt fantastiskt. Mm. Och alltså grundstorien är det inte heller något större fel på. Nej. Man hade, man hade kunnat ta precis samma manus och gö göra någonting. Mycket, riktigt mycket mörkt, mer intressant. Och ja, och riktigt bra faktiskt. Men sen är det ju inte, var det nog inte filmmakarnas ambition att faktiskt göra någonting med djup, utan det var, det var helt enkelt ett sätt för Jean-Claude Van Damme att visa sina muskler och visa sina kampsportsmöjligheter. Liksom. Men, men alltså, där ser man ju också, alltså, på tal om regi och på alltså att när det blir så här lite roligt för att man sitter och skrattar mycket man gör faktiskt det. Och jag tänker särskilt, alltså, <hör> alltså vissa scener när det blir så, här, när det blir så dumt. För att eh, jag kan ge ett exempel Och det är när de är nere i de här klaken eller man ska säga ja. eh, Van Damre ju ner Den här tjejen där och de springer Och de springer genom det här vattnet och allt på det Och eh, The bad gang är efter eh, Och så lyckas de ju slå ner Några där då och fixa och greja Och så, där. Och så ska någon stå och skrika lite Och det är väldigt sådär Men nu är de i faren, nu är det spännande Liksom eh, och så tar sig ju Fandam och den här, hans lilla hjälpreda upp och så springer de iväg. Och sen, det är sen det blir roligt för att istället få komma i samlad trupp och springa efter honom. För jag tror att till och med att man ser det, för att han dödar ju någon av de här skurkarna mm. uppe i den här eh, lokalen där ovanför. Mm. Och då ser man att allihop kommer i en klump mm. och hittar den här kroppen. Ja, och då blir... För att man kan tänka liksom att det är den här första personen att han var lite för trup så kan man köpa liksom. Men sen ser man verkligen att alla kommer samlade. Men sen när man väl kommer upp till ytan då går de upp en och en. Ja. Och så springer de efter, oj, nu börjar jag, jag slaga. Och så kommer nästa springande. oj, nu börjar jag jag det är lite så här mål liksom. Så... Han hade bara kunnat vänta där uppe när de var på väg upp, liksom och slått dem i huvudet med en pinne liksom när de tittar upp i hålet. Så här. Um, alltså, what? alltså, och sen så är det också så roligt. Jag vet inte om de här sista som kommer liksom av äh, de här onda om de har tagit någon omväg. För de ser ändå tröttare ut efter den här språngmarschen än vad de första gjorde. Ja. Och det är också så här. Måste de vara trötta? I, i, i liksom proportion till bandan. så att de, de sprang några extra varv för, för att matcha honom som redan har fightats alltså, vad, vad var grejen för att de kom fram och så helt förstörda. Precis och andra sådana detaljer som vi satt och skrattade fruktansvärt mycket åt är precis i slutstriden när han väl äntligen ska slåss mot den här stora hemska killen som mördade hans tjej liksom mm. Och han vägrar stänga munnen den här skurken. Han går kring med öppen mun hela tiden. och bara, Det blir så distraherande att man väl lägger märke till det. Det finns väldigt mycket sådana grejer. Däremot så här, jag skulle jag faktiskt ändå vilja säga att det här inte är en dålig film. Nej, alltså den har ju ett underhållningsvärde. Ja, absolut. Men det gäller att gå in i det med rätt synsätt. Och den är ju så 80-tal. Mm. Samtidigt, alltså den försöker ju vara lite så här futuristisk och lite tidlös. Men samtidigt är det de här jättestora liksom pudelrocksfrillorna. sådana här jättepermanenta tår. Så det är ju en av skurkarna i det som ser ut som D. Snyder, En eh, lidsångare i Twisted Sister liksom. <laughs> och... Och var det något jag gillade så var det faktiskt han på vad han heter, Alltså han som var själva huvudskurken. Ja, också ett oerhört korkat namn i själva filmen. Han heter Fender Tremolo. Yes, men var det något jag gillade så var det faktiskt hans ögon. Ja, det, det ger en väldigt specifik look till honom. Han är så där riktigt stor och biffar man tänker liksom. Om man säger rent etniskt så borde han ju ha bruna ögon. Mm, Men det har han sådär. inte. Is, is. Ja. Väldigt, det... väldigt stirrande. Och det, det ger en väldigt så här, lite småskrämmande effekt. Liksom. Men det roliga var ju ändå att större delen av filmen, ungefär 95 av filmen, förutom när han vill skämma livet till var, så springer han runt med glasögon, ja. solglasögon och det roliga är att i tillbaka har han precis samma glasögon, fast står är de rena och snygga ja. och här sa han de här svarta glasögonen, fast de är helt igen dammade, så man tänker att du borde rimligen inte kunna se någonting genom de här glasögonen och det är till och med vid något tillfälle när han slår ner någon, om det, om det är van damm Jo, det är van damm, han står och pucklar på och man ser liksom hur Eh, Van Damme ligger där och, och liksom, Precis liksom ja, Han kanske tål en spark till liksom. Och då tar han av sig glasöj Jag måste bara försäkra mig om att jag slått rätt kille Innan jag ger sista stöt alltså, Okej okay, det var det Och så pang liksom. och, Lite så, ja. och sånt alltså, Det blir också väldigt roligt och Han alltså, Varför inte bara ta fram en trasa Och torka av dem så att du ser Vad du gör Precis eh, det är också lite roligt Det finns mycket sådana grejer, alltså man kan ju tänka sig Visst han har hittat ett par solglasögon Som han verkligen gillar och han har behållit dem Under alla år, liksom. det är ju postapokalyps Det är inte lätt att få tag på alla grejer men fortfarande i nästan alla sådana här filmer det är så i Mad Max-filmerna, det är så i många andra sådana här liknande filmer. Var får de ta på allt smink och allt hårmos och hårspray och hårfärg och liksom alla mm. sådana grejer för det är alltid sådana här jätte allt, alla är sådana här jätteuppsminkade och uppstylade och har sådana här speciella frisyrer <laughs> Ja han hade de här snygga flätorna och sen hade vi ju hon eh, spoiler, spoiler, men eh, Van Dams eh, syster var det va? Så var med i hans? Ja, nej, det var, det var ju hon som var dotter till den här ja, kvinnan. Just det, ja, just det. Eh, just det. Eh, glömde röste, men i alla fall, hon, hon hade ju också den här snygga slingor och grejer. Ja, ja, i visst, sitt visst. Hår. Alltså, Det var ju så här supermodellt, liksom mamma. Bara... <laughs> ja, du har en bra frisör. <laughs> det är verkligen så alla så här mekaniker och liksom alla så här teknisk. <laughs> Alla sådana personer, de dog ut under apokalypsen. Men stylisterna överlevde, det var viktigt. Ja, men det, det säger någonting som om människans fåfänga. Liksom. Ja. Så här. det är väl lite så. Är det några vi behöver? Alltså, vi kan gå till botten, men vi ska se bra ut när vi gör det. Liksom. Exakt. Det kanske är något som man skulle faktiskt utveckla mer i en annan film- på sätt och vis så känns det lite idiocracy faktiskt. Fokusera på helt fel saker. Det spelar ingen roll om jag dör så länge jag är trendy. Exakt. Ja, ja. Sen, har vi, sen har vi själva titeln. Där har vi en annan sån eh, detalj som är lite intressant att prata om. För som sagt, den heter Cyborg. Mm. Och anledningen till att den heter det är att han eh, väldigt tidigt i filmen springer på en kvinna som är på väg till Atlanta på grund av att hon har information som kan hjälpa ett par vetenskapsmän där att framställa ett botemedel mot den här pesten som har utbrutit. Som har väl utrotat väldigt stora delar av mänskligheten får man väl anta. Mm. Och hon visar sig vara en cyborg, halvrobot. Mm. Helt logiskt. Och då mm. undrar man bara, vad är det för poäng med det? Varför kunde hon inte bara vara en vanlig människa? för hon gör aldrig någonting den här kvinnan. Hon är enbart där för att vara kidnappningsobjekt. Hon gör aldrig någonting. Nej, fast det kanske var satt upp in där futuristiska. Kanske, men det känns, men det de, känns det de, som hela att det kunde hela, hela men det filmen är betitlad efter henne och hon är verkligen bara en en McGuffin. Ja, eller sett och vis är det ju hon som står i, i centrum i alla fall. Så, äh, men det är ju som man, man skulle kalla Pulp Fiction för The Briefcase. Ja. Ungefär. Men, men, så, men, så, men så tänker jag att då kanske, om man vill spela vidare på det så kanske man skulle ha gjort en damn sidekick till den Cyborg också. Så att det hade funnits liksom... Att det hade funnits, funnits mer möjligen, att de hade gjort någonting mer ja. av det för att de har den här idén, de har det här konceptet, men de Nej. gör ingenting med det. Nej. Och där, där, det är en skillnad mot tvåan där man har tagit vara på Absolut. cyborg grejer Och mer. kanske överdrivet det en lite väl mycket istället. <laughs> ja Vi kanske ska gå över och prata lite grann om tvåan så kan vi komma tillbaka och prata lite skillnader och likheter och sådär. Ja, det skulle du grej. För som sagt, Cyborg 2, eh, 1993, så fyra år senare. Direkt i video. Den <laughs> gick inte på bio, det förstår jag absolut. <laughs> eh, och egentligen den enda anledningen som möjligtvis kan göra det värt att se den här filmen är att det är eh, långfilmsdebut för Angelina Jolie. Ja... Eh. För i övrigt så har den väl inte särskilt många kvaliteter överhuvudtaget. Faktum är att egentligen har den ingen koppling alls till cyborg alls överhuvudtaget. Det finns lite så här små klipp som mm. de försöker etablera. Men hela miljöerna, hela världen är helt annorlunda. Robotarna är helt annorlunda. Handlingen är helt annorlunda. Det finns ingenting som kopplar rent handlings- eller världsmässigt om man så säger till den första filmen. Nej, så egentligen hade den kunnat heta någonting helt annat. Och faktum är att den tydligen, tydligen gör det. I USA så heter den eh, Glass Shadow heter väl det här. Jag tror mig att det är det som är titeln på, på filmen där också. Ja, men det är vi i Sverige som gillar det. Oj, här är samma skådespelare, så klumpar vi ihop. Och här verkar det vara någonting om, om Cyborg, så det är då ett, klumpar vi ihop. Det, här, det är ju någonting, <laughs> någonting som inte har dykt upp. Det eh, är ju som inte har dykt upp för oss tidigare, för vi har inte sett så mycket av sådana här riktigt, riktigt C-filmer skulle man nästan snarare kalla det snarare en B-filmer. Och det är tydligen väldigt, väldigt vanligt det här att filmer ändlar, de här filmerna ändrar titel i olika regioner. Mm. Och att de helt enkelt tar och bara kallar det för en uppföljare. Ja, för att folk ska bli sugsna på sig. Precis. Mm. För den här, alltså om man ska sammanfatta handlingen i den här. Jag vet inte ens om jag kan det. För att den var så fruktansvärt förvirrande. Och man blev bara, men vänta nu, vänta lite nu. Varför jagar hon efter honom nu? Skulle inte hon jaga efter henne? Och om nu hon jagade efter henne, varför släppte hon henne då när hon hade henne där förut? Och liksom, vänta lite nu, strax de är iväg dit. Skulle inte hon spränga som hon åkte iväg? Och liksom det, oh, det är det så man, mycket. Det man förstår är ju att Angelina Jolie hon, hon är ju work Ja. Hon har ju skapats för att dö. Hon, hon ska ju liksom på ett uppdrag och sprängas på något särskilt ställe vid någon särskild tid och så vidare. Ja, hon är en cyborg som har byggts för att vara eh, självmordsbombare, ofrivillig ja. sådan. Ja, eh, för den här onda eh, organisationen. Mm. Ba, ba, ba, så. The, the, so far so good. Eh, man förstår att hon inte vill det när hon väl förstår vad hon blev utsatt för så vill inte hon det. För hon var ju också. Eh, de säger jag också att hon, hon är den mest komplicerade cyborg de har gjort. Och den mest mänskliga cyborg som de någonsin har tillverkat. Vilket gör att hon i mycket större utsträckning kan känna mänskliga känslor och så vidare. Mm -hmm. Bland annat rädsla. Ja. Vilket gör att hon, hon bangar ju ur lite här Hon känner inte alls för att, att gå in i något självmordsuppdrag. Helt förståeligt. Förstå so far, so good. Sen hittar hon någon kille här som får för sig att han ska hjälpa henne. Eh, eller, ja, mm, okej, okay, mm, so far so good. Och sen har vi också någon jättekonstig karaktär som kallas sig för Mercy. Som bara visar sig i olika tv-apparater i tid och otid. Förmodligen den bästa skådespelaren i filmen i alla fall. Ja. <laughs> Även om man typ 90% av hans scener bara ser hans mun. Och det är också så här, i början vet man inte, är han på deras sida eller inte? Mm. man tror det, men samtidigt så har man hela tiden känslan av att han kanske backstabbar dem att han kanske lurar dem eller så mm -hmm. så, så långt så långt är jag med och jag, tänkte, jag tänkte nu att han Mercy skulle finnas med som en sån här att det ska visa sig i slutet vilken sida han står på och det gör det ju typ, men ja. det kan vi komma Nej, men till. Så, så långt tyckte jag inte att det var så krångligt utan det handlar om hennes jakt därifrån och, ja. och sådär men som du säger, sen kommer det in liksom lite andra spelare i det här gamet. Liksom. Så man bara, men vad har du för funktion i det hela? Kunde man inte bara skrivit bort din roll, eller? Lite. För, att... för vi har ju, då har vi ju den här företagsledaren som har mm. byggt henne. Eh, och han verkar, för att han säger, själva svepskälet som han har i början då, är ju att han ska använda henne för att... Eh, döda företagsledningen för sina konkurrenter. Mm. Men sen verkar det som att han dessutom vill sabotera sitt eget företag mm. av någon anledning. Och det är också en sån där konstig grej som är aldrig riktigt förklarat. Och så skickar han två olika personer att jaga efter den här som använder lite olika metoder och som verkligen verkar gå mot varann. Mm. Och det är jättejätte förvirrande. <laughs> och det blir inte bättre av att den här företagsledaren dessutom är förmodligen den mest icke-hotfulla skurk jag har någonsin sett. Alltså jag höll på att krivera och skrappa den honom nästan. Han alltså... är verkligen inte en filmskurk, utan han, han, <laughs> han är snarare en så här universitetslektor. Liksom. Han, han låter som att han håller ett föredrag när han, när han pratar. Lite så här halvt ointresserad, för jag har sagt det här tio gånger. Liksom. Ja. Han ha, så här avmätt lite sådär ja. och så ser han jävligt ja, ofarlig ut ja. eh, men, och då tänker jag liksom, där står han i det här styrelserummet och pratar liksom bla, bla, bla. och man tänker, ja det är en söt farbror, men sen har vi en av hans eh, sidekicks där som sitter och ser såhär, han är super förbannad ut och ja, just det. och han gillade jag <laughs> jag tänker jag nästan vilja se honom som eh, ledaren istället för han, mm. han hade nog kunnat vara riktigt creepy men han är nog sådär jag blir kastad in i sin första du vet, får inte säga så himla mycket det var nästan så här yes han han kan prata Nej, men, mm -hmm. och, och, och just kontrasten mellan dem, för han sitter precis och honom i flera scener också ja. det blir fruktansvärt roligt precis, det finns väldigt mycket såna oerhört lustiga detaljer i den här filmen om man börjar leta efter det, en av de mest uppenbara är ju han, den här eh, cyborgjägaren som är ute efter dem mm som har blivit skadad i något tidigare uppdrag eller någonting och gått igenom massa olika så här plastikkirurgi för att bli snygg igen. Så han är fruktansvärt liksom, fokuserad på sitt eget utseende och är verkligen helt vansinnig, fruktansvärt galen och är ganska rolig. Han gillade jag. Han mm. var en stor behållning av filmen för mig. För att han, han var fruktansvärt utflippad. Hans karaktär var utflippad. Ja. Och det var så härligt att se honom verkligen bara gå loss på det här. Tycker jag. Ja. <laughs> och så har vi den här, vissa andra sådana men jag, härliga detaljer. Du kanske vill fortsätta lite ja, men, om jag tänkte, jag tänkte på den här scenen när han faktiskt lyckas tillfånga ta han, Colson. Ja, just det. Äh, mm. För Angelina är någon annanstans. Äh, och håller honom fången. Alltså hela spel mellan dem. När de sitter där och pratar och man verkligen ser på han Och han bara tänker, herregud, är du på riktigt? Liksom. Ja. Den scenen är faktiskt riktigt kul, på, faktiskt på riktigt. Och de var ju menad att vara rolig. Ja, men där har de verkligen lyckats. Alltså det, där, där, där kan man sitta på att njuta av skådespeleriet. För den, den scenen är riktigt En av de få film, scenerna i filmen som faktiskt fungerar som skaparna hade tänkt sig, ja. tror jag. Den, den är riktigt, riktigt bra. För att annars finns det som sagt så jag tänkte, många andra sådana härliga detaljer som när de kommer till den här nattklubben. Och Dörrvakten är i princip en kopia av Arnold Schwarzenegger från Terminator-filmerna. Komplett med hagelbössa och svart lederjacka och cigarr. Liksom. Alltså det är, det är fruktansvärt bra. Han låter nästan till och med lite som Arnold. Men så blir han och skickar ganska snabbt efter det. Och de, här, och de här fruktansvärt artiga, typ rebellerna eller vad de var Ja. när de kommer och klättrar upp igen <laughs> och så knackar de på det här locket <laughs> ner till kloakerna och de är på väg upp och de öppnar och bara, yes, can I help you? <laughs> det är så oväntat. Inget password, Nej. ingenting sådär liksom, vi måste kolla vem det är så bara, <laughs> vad kan vi stå till tjänst? <laughs> Precis, well, we're going to see a wildcard well, excuse me, I'll if he's available <laughs> Så att det känns som liksom, liksom, ett ja. fint stor, storföretag och, som ska fjäska in sig. Ja, eller en restaurang liksom. liksom. Eller någonting. Ja, har du bokat reservation? Ja. <skratt> <skratt> oh, <skratt> man herrie. bara hittade sig den här lilla slängen över, över den här snygga kostymjackan. Liksom ja, verkligen. Varsågod. <skratt> för det, det här är definitivt en sån film som man ska se med en bunt kompisar. Mhm. Mm som alla har lite samma inställning och bara sitter och skratta åt. för mm. <laughs> men, när, men när det gäller Julie så tycker jag att där gäller lite samma. där är också en av hennes tidiga roller. Ja, och där det är hennes, jag, och där, som sagt där, hennes första långfilmsroll. Och där, där känner jag lite samma som Van dam Att hon kör mycket på samma uttryck. Ja, helt Det är klart. där är lite halvt uppspärrade ögonen och sådana plutande munnen. Och det är mm. liksom... Det händer inte jättemycket med henne. <laughs> hon... Ja, det, det är lite samma där. Att hon liksom, jag tror jag har hittat någonting som funkar här, tror jag. Mm -hmm. Ser bra ut. <laughs> Så. Hon ser ifrån sig ut som en Barbie-docka, men är i alla fall. <laughs> <laughs> kanske därför hon fick rollen. Ja, kanske. Hon ska inte se riktigt verklig ut. Hon är ändå en cyborg. Liksom. Mm -hmm. ja. Så här, kanske vi kan nämna också att det faktiskt finns en Cyborg 3. Mm. Med bland annat Malcolm McDowell som vi inte har sett än, men som jag har fått låna nu av en kompis. Frågan är om den faktiskt kommer att vara någonting intressant. Men det är, det är värt att nämna att den finns i alla fall, att den existerar. Mm -hmm. Och sen kan jag känna också sådär själva upplösningen kom väldigt fort i den här filmen. Det blev bara tjuff och så löste vi allting. Man bara, what? <laughs> eh, och man kände lite hur lyckades du med det där? Eh, vad? <laughs> och, och det som han Mercy gör, alltså hur, hur, ja. Det blir lite sådär. okej okay, men nu läste vi allting, vad bra. Halleluja, ja. nu går vi hem. Eh, eller något, <laughs> jag vet inte. <laughs> Nej, precis. De var ju tvungna att få med någon form av kampsportstrid i slutet på något skumt sätt. Ja. Så det lyckades de ju trycka in där. Och det var också, också sådär lite ganska taffligt gjort allting. Alltså det känns mycket så det känns lite kryssat. Jag känner också hela den här liksom, kärleksscenen mellan Colt och Cash. Alltså det känns ju också det som där, där har vi ju möjligtvis en, äh, någonting som kan intressera vissa. Just att äh, man får se Angelina Jolie naken. Men... Ja, fast det känns ändå sådär. Why? Om det, om det nu faktiskt är hon. För att jag tror inte att man får se hennes ansikte i samma bild. Nej. Så att det är mycket möjligt att det kan vara någon body double men just eftersom hon är så pass ny på filmbranschen då så kan det nog mycket väl vara henne. Så, hon hade mm. kanske inte de klausulerna i sitt kontrakt på den tiden. Nej, jag ser känner... nog... Åh, man sitter där och det bara, why? Ja, de var tvungna att klämma in det för att det måste finnas lite tuttar i en sån här film. liksom. Ja, och så har vi hela den här liksom... När han Mercy sitter där Och så ska man få lite känsla för honom Men han kanske är en trevlig gubbe och... Ja men alltså ja jag vet inte mm. <laughs> Hela det där kändes lite liksom Ja ja Ja ja Och det känns också så här Nu ska vi göra den lite mänskliga Nu ska vi liksom knyta an till karaktärerna Nu ska vi börja bry oss Ja men det vet sådär Nu blev det känslomässigt och fint Men man kände bara Oj så cheesy <laughs> Verkligen <laughs> yes men så sagt det är väl egentligen det man kan säga om bägge de här, alltså som sagt den första filmen har fortfarande en hel del kvaliteter som gör att den faktiskt är värd att se som sagt jag tycker inte att det är en dålig film på något sätt, Nej. den är absolut inget mästerverk men den har väldigt högt underhållningsvärde, mm -hmm. den är helt klart sevärd, men det är också sådär man ska helst gärna se den i rätt sällskap för då blir det mycket roligare, mm. Och den första filmens styrka gentemot den andra är just att den har på ett bättre sätt en handling som ändå håller ihop på något sätt. Alltså De den... har faktiskt ansträngt sig till mm. skillnad från tvåan. Där det känns som att nu hittar vi på något fräckt här och så får folk själva tänka ut om det här hänger ihop eller inte. Alltså det, det känns mm -hmm. lite sådär. Okej. Okay. då gör vi så. Mm -hmm. <laughs> och som sagt, miljöerna är väldigt, väldigt snygga, väldigt intressanta. Mm. Så det är också någonting som man har lyckats med. Jag vet de inte om lika bra med två, förutom i vissa scener. Ja, det finns en del sådana där de visar lite stadsbilder som känns... Eh, om, man, om man ska jämföra Influencer så är den första filmen väldigt mycket Mad Max. Mm. Medan den andra filmen är betydligt mer Blade Runner och Johnny Mnemonic och den typen av filmer. Mm. Så där förstår man ju lite skillnaden i hur de presenterar världen. liksom Men jag tyckte scenen var rätt snygga just i, i tvåan. Just när de ska ner på stan där och börja undersöka och, och ja. grejer. Alltså med hela här litet Chinatown. Ja, men det, det tyckte jag var rätt. Precis. Vilket påminner mig igenom att eh, du fortfarande inte har sett Blade Runner. Det måste vi ta oss till att eh, göra bot på. Ta igen. <laughs> Jajamän. Mm. Men är det är det som är kontantan då? Att ettan är sevärd, men tvåan kan man göra lite som man vill. Ja, absolut. <laughs> Tycker man att Julie är snygg så kan man titta på det. Det var ganska intressant just det sättet vi tittade på. För vi såg ju bägge på samma kväll och vi mm. såg tvåan före vi såg trean. Eller ettan menar jag. Mm. Eh, och jag tror nog att det var bra <laughs> att börja med det riktigt kassa och sen dra upp det lite grann. Det kändes som att det var rätt väg att gå. Faktiskt. Men och så eftersom så. filmerna egentligen inte har någonting med varandra att göra så spelar det ingen roll heller. Nej, det är inte så att man får veta hur det gick sen för karaktärerna eller sådär. Nej. Eh, men, men jag tycker ändå att alltså, ser man två anser, den har ändå sina stunder, som den scenen vi nämnde där exempelvis när han koll till och, mm -hmm. och jag tycker också att alltså, även om man skrattar åt honom var fel anledning så kan det vara kul att se den här underledaren för att det, det blir... Det är lite av en upplevelse faktiskt. Ja, det, det blir väldigt, väldigt... Alltså Det han säger och ska göra gentemot hur han agerar. Alltså det... Så man kan, man kan skratta åt den även om man kanske skrattar av det fel anledningar. Men det kan också vara kul ibland. Ja, absolut. Men det var väl allt för den här veckan då? Ja, det kanske ska räcka så. Yes. Och sen ska vi också påminna igen då att eh, röstningen för Svenska Podradiopriset 2012 är fortfarande öppen, eh, typ två veckor till, mm. fram till slutet av september. Så ni är väldigt välkomna att gå dit och rösta på oss. Vi är nominerade i fyra olika kategorier. Så se till att rösta på alla fyra, om ni vill. <laughs> Det skulle vi bli väldigt glada för. Det finns en länk till den sidan man kan rösta på eh, vår hemsida, popcorn.com. Och där finns också länkar till vår sida på Facebook, vår sida på Google, vår sida på iTunes, vår sida på YouTube och även vårt Twitter-konto och vår e-mailadress som för övrigt är brev at popcorn.com dit ni är väldigt välkomna att skicka kommentarer på avsnitt vi har gjort eller förslag på filmer som ni tycker att vi ska ta upp i framtiden. Yes, och så ska ni ta en liten nostalgitripp till nästa söndag. Yes. Tack för oss! Tack för oss!